Adela, pista 5. Tresura mergea acum repede la vale, zvrlim pietrele în lături. Am început să-i țin Adele o prelegere de astronomie sentimentală și cât am putut mai să țesând expunerea cu melancolii după anii de altă dată. Dar în momentele acelea cochetam, ori exprimam din inerție stări de suflet actuale. În realitate, nu mă simțeam omul cu părul brumat. Problema încetase pentru că întunericul Mă oprea să văd fața Adelei O glindă în care prin contrast în număr ani, Și pentru că inconștient Știam că același întuneric O oprea și pe ea să-mi vadă argintul Care mă aurealează Dar prima casă din păltățești Rupse farmecul Case, maghernițe, De unde răsăriseră toate acestea? La lumina felinarului de peste drum De poarta ei am văzut-o Nu mai văzusem de mult în restaurantul de la Târgu Neamțului. Acum era obosită. Era somn, aveam înfățișarea dezarmată, ca orice om când e somn. Când îi sărutam mâna, mi-a spus cu glasul ei șoptitor, Pe mâine! Pe mâine! Cum dezmiardă ea totul cu glasul, cu mișcările, cu existența ei? Și înfățișarea pasivă de odinioara, când era somn, părea că expiră voința. Acum doarme în căldura propriului ei corp tânăr, cu merii largi, cu sânul delicat. I-am scris să-mi răspundă dacă n-a răcit." Aseară, când am ajuns aici, termometrul din cerdacul meu arăta 10 grade. Cum puteam răci când temperatura era atât de ridicată? Adela Ridicată? Temperatura mea? Atunci mă persiflează. A ei? Atunci mă persiflează și mai crud. Iar dacă nu mă persiflează? Imposibil. Dimineața asta s-au petrecut mici evenimente extraordinare. Erau abia zece ceasuri când m-am dus la ea. Niciodată încă nu o vizitasem înainte de prânz. Am găsit încerdac pe cele două doamne. Doamna Em, mai bine dispusă în ultimele zile, în vorbea de văratic. Adela, în odaie, își sprevea de aranjat părul la oglindă care încadra bustul în rama ei ca fenie. Vedeam două femei, din fiecare o jumătate, jumătatea din oglindă completându-se exact cu jumătatea din odaie. Părul greu adunat în cunună cu figura. Ceafa dezmerdată de șuvițele de aur cu decolteul mic Delta trunchiată a spatelui cu pieptul ușor bombat Doamna M îmi spunea că în copilărie și-a petrecut două veri la Varatic La ruda ei, maica Evgenie N Adela, profund serioasă, în fața oglinzii orice femeie are aerul că oficiază Îmi zâmbea totuși uneori din oglindă cu înțeles Cu ce înțeles? De câte ori și-a întors fața spre mine, lăsând logo oglinzii cu luna de aur ca să-mi dea zâmbetul discret, fără ajutorul sticlei, și atunci zâmbetul era intim și supus, poate puțin stânjenit ca să ses la ultimile ei de băci savante de a-și realiza toată frumusețea. Doamna M îmi propunea să mergem în una din zilele acestea la Varatic. Rochea Deley, simplă, strânsă pe bust, îi accentua rotând toate liniile. Dădeam, doamne M, câteva explicații asupra regimului pe care îl urmează. Mișcările mâinilor, ridicate în diversele operațiuni ale toaletei, descopereau brațele Adelei până mai sus de cot. Acest incident, probabil cu totul neînsemnat în univers, îmi inteligența. Doamna Emma abuzează de regimul vegetal. Îi recomanda, ei cred, o alimentație mai substanțială. Adela își toaleta. Pe fața femeii din oglindă se zugrăvea interesul intens cu care o scruta femeia din Odaie. Când venim sfârșit în balcon cu o pelerină mică pe umeri, cele două puncte de lumină din ochi se jucau cu impresia pe care ea bănuia că mi-a făcut-o, pe când dădeam consultația medicală doamnei M. Am întrebat-o din nou dacă în adevăr n-a răcit noaptea trecută pe drum. Deloc, nu știi că femeilor nu le frig niciodată? Cum era să răcesc? Pe urmă s-a izolat oarecum de noi, sorbind rar dintr-un ceai, potrivindu-și mereu pelerina, încercând niște mănuși, deschizând în răstimpur ochii mari, ca în fața unor surprize, gândurilor cei se perindau prin cap, într-o solin în loc vie mută. La un moment, privindu-mă serios și fix, plecă ușor capul, schițând gestul care înseamnă da. La plecare m-a condus până la poartă. Când eram destul de departe, ca să nu audă cei din jur, am întrebat-o Afectând un interes pur intelectual de informații Ce a voie să-mi spune cu semnul ei afirmativ Nu știu despre ce vorbește, a spus ea prea repede Apoi atingându-mi întreacă cu degetul pălăria pe care o țineam în mână Și trimițându-mi în inimă luminele albastre Știam că ai să via în dimineața asta la mine Și cum ajunsesem la poartă, mi-a dat mâna și a fugit spre casă Adela mi-a spus că o iubesc Știam că ai să vin dimineața asta la mine Nu poate avea alt înțeles Tot ce s-a petrecut azi e clar Adela mă încurajează În niciun caz nu se apără E cu putință oare? Și totuși Și totuși că ce altfel ceea ce face ea Nu ar mai fi cochetărie Ci simple perversitate Dar Adela e atât de pură Și cu toate aerele ei de sfidare e atât de bună Și apoi știu bine Mă prețuiești atât de mult, mai mult decât oricine și decât pe oricine. Știam că ai să vii la mine. Până acum spunea la noi. Acest mine nu poate fi și el calculat. Pe lângă perversitatea ar trebui să-i acord genul literar. Acest și arzător la mine. Dar am înțeles întotdeauna ce se petrece în jurul meu, în sufletele altor. Am ghici fără să vreau. Intrești bine ascunse, jenat, nemulțumit chiar că le-am descoperit. Uneori am înțeles mai înainte de cei doi nenorociți că între ei începe romanul banal și veșnic nou. Dar când am fost eu în joc, interesat prea tare și cu sufletul nesigur și tulbure, m-am pierdut întotdeauna în conjecturi. Și n-am mai priceput nimic sigur. Brațele a Delei când își netezea părul. Atât de albe că în cu geamurile mici întunecoasă luminau real în mișcările lor încete, de o grațioasă preciziune. Dar ce a însemnat în mișcarea aceea din cap? A fost pentru mine? A fost numai un gest al gândurilor ei? A însemnat ceea ce ar fi putut însemna altădată? Ori a fost în adevăr numai o părere a mea? Adela rar, un râs intern copilăresc cu participarea pieptului cu o huruială de hulub cum râdea la șapte ani. În schimb zâmbește mereu. Expresia gândurilor, aprecierilor, a reacției intelectuale, Zâmbetul ei e când fin, când ironic, când interogativ, or mirat, când vai, indeterminabil. Râsul este expresia sufletului ei bun, zâmbetul a inteligenței rele sau mai exact lucide, ceea ce e același lucru. După prânz, ploaie măruntă și rece, tăcere pretutindeni. Parcă n-a fost niciodată lume și zgomot. Adela m-a însățit până acasă. Întețindu-se ploaia, intra la mine. Am stat firește în cerdac. A fost serioasă și simplă. A fost fata de altădată. Cu fața ei copilărească și cu talia acum ascunsă în pelerină, iluzia era totală. Eu m-am conformat instinctiv. Am fost maestrul. N-am îndrăznit să o întreb din nou despre misterile de dimineață. De altfel, era și inutil. Cu talentul ei de a aluneca printre nuanțe până la marginea obiectului în discuție și de a sări apoi alături în chipul cel mai natural. Anume, sau cedând întâmplător unei asociații de idei, mi-a vorbit, învăluit și scurt, despre divorțul ei. Mi-a spus că a știut încă de la început care să se despartă. Nu a intrat în niciun amănunt și, să înțelege, n-am întrebat-o nimic. Patern și grav, am sfătuit-o să se căsătorească, sprijinind îndemnul cu argumente burgheze insipide. Întâi a tăcut. La insistențele mele stupide și nedelicate repetate, a răspuns: Poate. Sfatul acesta dezinteresat făcea nule și neavenite toate câte se întâmplase între noi până acum Eterna ipocrizie Eram aproape sincer când vorbeam, poate cu totul sincer Dar sunt sigur că acum, sfătuindu-o să se mărite ca să o derutez Căci mă simțeam ridicol la gândul că fata asta mă privește ca pe un bărbat care suspine după ea Și poate gata să-i facă declarații Acum când, prin accentuarea contrastului cu dânsa, simțeam și mai mult nepotrivirea anilor dacă pelerina n-ar fi schimbat-o în fata de altă dată și dacă nu era în cerdacul casei mele, oarecum în puterea mea, desigur că nu i-aș fi spus să se căsătorească. Dar strategia mea a fost pedepsită. Acel, poate, îmi duce gândul până la ipoteza unui bărbat cu care s-a și înțeles. Poate chiar să-și fi dat și cuvântul. Am condus-o până acasă. Omul beat de o umbră... Un amant... Cum de nu mi-a venit până acum întrebarea asta? Un bărbat care face cu ea tot ce vrea. Îmi strâng ochii, îi cu pumnul, să nu văd imaginea odioasă. Molestarea ochilor până la strivire mă orbește intern, dar nu pot sta mereu cu globurile ochilor comprimate. Ipoteza unui logornic, sfârșietoarea din aur, îmi apare acum benignă. Un logornic este o virtualitate. Un amant este o realitate teribilă. Incomparabil mai îngrozitoare decât a unui soț. În căsătorie, semnificația socială o maschează pe cealaltă. O femeie se poate mărita pentru 10 motive, din care se lipsească acelea pentru care se dă unui amant. Selecția pasionată. Imposibil. O femeie care iubește pe un bărbat absent nu e în dispozițiile sufletești ale Adelei. Iar promisă fără iubire este o ipoteză absurdă pentru o femeie liberă, bogată și cu concepția ei de viață. Acel, poate, era unicul răspuns serios și sincer pe care putea să-l dea. Din vorbele ei, e important peste măsură ea mănântul că știa că o să se despartă când s-a măritat. Atunci, de ce s-a măritat? Ori mi-a spus un neadevăr, dar ce interes avea să-mi spună un astfel de neadevăr, care nici nu o pune în lumina cea mai favorabilă? Și în sfârșit, adevăr ori neadevăr, cine nevoie avea să-mi spună acest lucru? Problemele în care not, abia ținându-mă la suprafață, se complică în fiecare zi. Plouă mereu. E frictare, tare. Coșurile fumegă aproape la toate casele. Stau mai toată ziua la ei, adică la ea. Adela cântă mul la piano. Începe o bucată, o lasă, se întoarce spre noi, râde, începe alta și tot așa până ce se oprește asupra uneia. Și atunci, uneori parcă alintă pianul. De cele mai multe ori, parcă vrea să-l strivească. Hans rugată a venit la piano doamna M. A cântat sentimental serenada lui Schubert. Când a isprăvit, Adela a sărit, a îmbrățișat, a sărutat pe ambele obraji cu o afectuoasă indulgență pentru sentimentalismul mamei sale. Uneori jucăm cărți. În zilele astea cenușii, când trebuie să punem măsuța la geam ca să avem puțină lumină, verde din cauza copacilor de afară. Când câștigă, când învinge, căci nu jucăm pe nimic, Adela e fericită. Sunt aproape întotdeauna adversarul ei. A observat că trișesc ca să câștige Și s-a supărat E foarte serioasă la joc De altfel, acum suntem foarte serioși În toate raporturile noastre Raportul de soră și frate, mai mic Mă urmărește tot timpul Să nu umblu fără pardesiu Și puțin a lipsit să-mi smulgă făgăduința De a face foc în sobă Seara se îngrijește care să-mi fie urât până acasă Azi Mi-a cusut un nasture de la pardesiu Care amenința să cadă Pardesiul meu pe genunchii ei Acasă mi-am făcut siesta învălit cu el pe piept și pe față Adela are o roche groasă de postav cenușiu care îi strânge trupul, reliefându-i umerii largi și șoldurile fine Frigul o face mai rumenă și mai fragedă Ieri ne-am plimbat puțin cu pelerine de cauciuc, cu glugile pe cap Până aproape peste ochi Trebuia să ne întoarcem cu totul ca să ne vedem Îmi părea o școlăriță îndrăzneață și cochetă Ce fragedă e fața unei femei tinere încadrată de gluga neagră a pelerinei am găsit-o plimbându-se în cerdac. M-a invitat să stau și a continuat să se plimbe. Mi s-a părut puțin agitată și puțin izolată sufletește de mine. E pentru prima oară când ea se plimbă și eu stau jos. Orice om care umblă are ascendent asupra celui care stă și care se simte pasiv, dar mersul femeii iubite e copleșitor, pentru că dă tot relieful și maximum de viață plasticii și feminității ei. La senzația ascuțită contribuia și nervozitatea ei Și aerul ei distrat care punea distanță Cum stam cu pălăria pe genunchi voin să mă scap de ea A venit să mi ia din mână În clipa când politeța și greutatea de a accepta Dar și de a refuza serviciul unei femei M-au să mă împotrivesc Atingerea cu ea prin ușoara smucitura pălăriei Șocul fizic dintre noi m-a făcut să-i simt în mine ființa S-a învoluptat a voinței ei Impusă voinței mele De altfel de mult s-a schimbat raportul de forțe dintre noi De când nu mai pot avea nicio îndoială că știe Și știe că eu știu că știe Mi-am pierdut toată libertatea de spirit pe care ea o are mai completă decât înainte În fiecare zi devin tot mai mic față de dânsa Astăzi, diminuarea a făcut progrese mari din cauză că eu stăteam jos și a se plimba Mi s-a impus și m-a supus în toate felurile Păcat că mic nu este echivalent și în cazul acesta cu tânăr. Dar de o bucată de vreme, probabil din prudență inconștientă, am încetat să mai atac cu ea problema. S-ar zice că acum îmi ascund vârsta. În realitate, nici eu nu știu bine ce simt, că se de la mă și mă îmbătrânește. Mă prin ceea ce simt pentru ea și pentru univers, devenit de corul ei. Mă îmbătrânește prin comparația cu ea, impusă de tinereța ei mereu crescândă, fiindcă o descoper mereu. Senzația este absolut inedită. Până acum nu îmbătrâneam, pentru că îmbătrâneam fără să știu, ca arbori. Problema mi s-a pus întâia oară în viață când am revăzut pe Adela aici, pentru că probabil am început să o iubesc chiar de atunci. Dar ea știe desigur mai bine de când am început să o iubesc. În privința asta, femeile, care merită acest nume, au divinația promptă și infailibilă. Și cum punctul de ironie i-a apărut în ochii din primele zile, Desigur că am început să o iubesc Îndată ce am revăzut-o Plouă praznic zi și noapte Când încetează puțin Începe din nou cu o și mai mare furie Cu un fel de entuziasm prostesc O ploaie torințială Care se înveșunează atât de inutil Și de contrar obișnuințelor naturii A treia zi după începutul ei Are ceva comic Și avind așa de discret și de modest O ușoară picurare pe frunzele copacului de la geam Într-o seară Pe la aprinsul lumânărilor dar aerul modest era furișare. Am găsit pe Adela în cerdac îmbrobodită și cu o haină scurtă blănită. Fața ei ieșea atât de mică și de spirituală din brobada neagră de lână împletită. Și gândul că haina groasă îi păstrează căldura. Citea, război și pace. E abia la volumul al doilea. Am rugat-o să nu întrerupă lectura, să continue până unde se îi sprevește capitolul, căci altfel plec. Și ca să-i arăt că hotărârea mea e serioasă, am luat un album de pe masă și am început să-l răsfoiesc Ea a râs și a declarat că se supune Dar cum ai să mă controlezi dacă am citit până la sfârșitul capitolului? Hai să mă crezi pe cuvânt? Convenția stabilită, ea și reluă lectura întreruptă Eu? Să înțelege, țineam albumul în mână numai de formă E atât de plăcut să privești o femeie când nu știe că o privești și mai cu seamă când citește Rămăsese cu zâmbetul provocat de insistența mea și de tranzacția noastră, dar mai pe urmă fața ei deveni gravă de atenție și concentrare. Cu toate acestea, își trăgea mereu rochea în jos, fără nicio nevoie, căci abia îi se zărea vârful botinelor. Mișcarea asta, foarte obișnuită ei, i-a devenit irezistibilă, ca un tic nervos, căci ce vădit că o face fără să vrea și poate fără să știe. Cerând mi apoi voie cu un ton perfid de rugător să închidă cartea că s i sprevit capitolul, Mă întrebă dacă îmi place prințul Andrei, adăugând că din toate tipurile romanului, ea preferă pe acest prinț. Nu sufăr de mania contradicției, mai ales față de ea. Din contră, abundez întotdeauna în sensul ei, nu numai ca să-i fac plăcere, dar și pentru că împărtășesc părerile ei, chiar dacă înainte aveam altele. Probabil e nevoia de a fi, măcar în chipul acesta, cu totul platonic, cât mai alături de dânsa. De data asta însă am pus deodată distanță între mine și ea, am fost aproape cu vehemență de altă părere Deși acum îmi dau bine seama Că din toate tipurile romanului Apreciez și eu mai mult de tot Pe nefericitul prinț Ea m-a privit tot timpul cu atenție Și pe urmă mi-a spus că prințul Andrei Rece și ironic în aparență Sensibil și chiar sentimental în realitate Seamănă cu mine Apoi Scumpul meu mentor Prințul e gelos pe Anatol M-ați aprecie mai bine lucrurile acestea Cred că nu Mie mi s-a părut că e gelos Cu toate că n-are motiv Gelos pe prințul Andrei Are dreptate Din cauza asta l-am combătut Acum îmi dau seama și din cauza altor sentimente De impaciența mea când ea desmiardă pe azor Când găsește bine mutra vreunui actor din L'Illustration Când scrie prea des cele mai bune prietene a ei O singură afecțiune nu mă irită Pentru mama ei E primordială. Nu a început să de dea niciodată. Nu are ca principiu selecția. Semăn cu prințul Andrei? Nu știu. Și pentru ce mi-a spus-o? Ca un argument ca să-mi placă prințul, oricam motiv pentru care prințul îi place ei. Oricum, nu-mi convine că împar simpatiile ei cu nimeni, nici chiar cu un alt ego al meu, și nici chiar cu mine însumi. Nu vreau să țină la calitățile mele, ci fără niciun discernământ la mine." Te iubesc fiindcă ești bun Te iubesc fiindcă ești inteligent Te iubesc fiindcă ești frumos Te iubesc fiindcă Înseamnă că te este iubit Nu pentru el, ci condiționat din anumite cauze O iubire provocată De cauze conștiente De calități pentru care dicționarul are cuvinte De însușire externe O iubire acordată ca un premiu Pentru calități estetice, morale și intelectuale O iubire pe care o poți justifica Nu este iubire Și apoi Bun, inteligent, frumos, poate fi și unul și altul, dar te sunt numai eu. Și totuși știu, știu că nu vreau nimic de la ea, că nu urmăresc nimic, că nu trebuie să urmăresc, că nu se poate. A încetat ploaia. E primăvară. Totul lucește verde. E ceva subtil în aerul limpede. Natura învinge urțenia de aici. Razele soarelui, curate și încăreci, pun pe toate, pe le strâmbe și pe gardurile neegale, -a -a. o poleală care le dă un prestigiu nou surprinzător. Glasurile trecătorilor de pe stradă, sonore și clare, vin parcă din depărtări. Tălângile sună sacadat pe dealuri. Pe drum trec mereu trăsuri în amândouă direcțiile, încărcate mai ales cu femei, îmbrăcate în culori deschise și vesele. Din ce adâncuri scânteiază noaptea asta cerul cu toate stelele lui și cu pulberea nebuloasă lor lui? În infinitul acesta etern există oare loc și timp pentru repetarea planetei în toate vârstele ei? Îmi de Adela acum, la depărtări de an lumină, se hrănesc păpușa cu biberonul? Îmi pune ea iurea în univers, o floare mică în piept? Îmi zâmbește în altă cale lacteie, netezându-și părul la oglindă? Îmi dovedește, poate pe un pământ mai vechi o lună, că sunt tânăr. Am găsit-o lucrând la o rochiță mică de trei palme pentru Ilenuța, fata bucătăresei. Ilenuța e în una din pasiunile ei și merită. În vârstă de patru ani, îmbrăcată ca și mama ei, miniatura de care are ochii negri, strălucitori ca două mărgele de cox și se lipește de oameni ca o pisică. Iubirea de copii la Adela este în adevăr o pasiune. Prin satei pândește, parcă ar să-i fure, se aruncă asupra lor, ea în brațe, îi sperie uneori cu desmierdările ei vijelioase, le dă bani, le dă bomboane, care nu lipsesc pentru acest scop niciodată din săcușorul ei. Mutra mea, cu oricâtă ipocrizie m-aș sili să o compun favorabilă, rămâne puțin cam sceptică. Adela observă și îmi cere iertare, mai serios sau mai înglumă glumă, că mă plictisește. Ultima dată însă mi-a spus răspicat, Ești egoist, monșarmetru, ca toți bărbații." și apoi mi-a luat brațul cu un gest care continua încă despotic impetuozitatea mișcărilor ei cu copiii. Când m-a văzut astăzi intrând, a încetat cu sutul pentru a-l relua peste câteva momente. Cusutul ei cu capul plecat pe lucru mă deplasează sufletește. Fără ochii ei, am impresia că mă nologez, oricât atenția ar arăta vorbelor mele, confirmată prin participarea ei normală la discuție și prin promptitudinea răspunsurilor. Numai când se însuflățește în chip deosebit, lasă în momentul lucrul, ceea ce înseamnă, Concluzia se impune nemiloasă, că restul timpului prezența mea nu i angajează în destul existența. Mă despăgubeam însă cu libertatea întreagă de a-i privi fără știrea ei, oarecum în absența ei, brațele goale până aproape de cot, de un alb luminos, geometric rotunde, crescând în amploare de la închetura mâini în sus. Ochii lungi, cu carnatul plapelor mat, ca la copii, și genele stufoase umbrindu-i albastrul privirilor. Bărbia angustă, fină, de rasă evoluată, care îi dă o emoționantă, linia corpului frântă, ascunsă pe alocurea, ca să reapară în toată puritatea ei. În sfârșit, confecțiunea rochiei jucăriei, ajungând la un stadiu care necesita intervenția mașinei de cusut, Adela mi-a dăruit privirile, amânând croitoria pentru altă dată. I-am arătat o fotografie de când aveam 20 de ani Pe care o port în portofoliu la un loc cu alte fotografii de familie Țineam de câteva zile să-i o arăt Să mă vadă într-un ipostaz favorabil Chiar cu primejdea de a suferi de comparația cu mine însumi Să vadă că tinerețea nu este un atribut care se exclude cu ideea de son metră După ce a privit fotografia ca un expert Adela a spuse cu toată hotărârea E mai bine acum Da, e mai bine E mai bine că nu sunt un tinerel insinifiant, ori figura mea e mai bine acum. În cazul al doilea, observația ei nu are nicio importanță. Chiar dacă mai bine, ar fi egal cu mai frumos. Poți fi mai frumos decât în tinerețe chiar când ai 70 de ani. În cazul întâi, are o importanță capitală. Pentru a construi atât de repede fraza echivocă, unui bărbat ar trebui reflexiune și calcul. Dar femeilor le ajunge instinctul. Nu i-am cerut nicio explicație. A cere astfel de explicații unei femei este o prostie. Reacțiunea și atăcută a Adelei ar fi fost ca oricarei femei în asemenea împrejurări. Ori înțeles singur ce spun, ori a să mă împace cu atențiile limitare sentimentale. În loc să-mi dea fotografia în mână, mi-a pus-o ținând o cu două degete și fără să mă atingă în buzunarul de sus al surtucului. Mirosea ca o floare. Mi-a luat apoi brațul și m-a dus în o gradă să-mi arate niște pichirii, aduse de curând de proprietarul casei. Să vezi că sunt de elegante și de proaste. Nu m-au interesat pichirile. Spiritul mi era angajat în întregime de duritate elastică și calda brațului rotund, care o realiza întreagă. M-am dus în câmp, în aer mult, să mă împrăști în natură. Marginile gândirii mi erau prea înguste pentru imaginea schimbător de și totuși mereu aceea și a adelei și tensiunea nervilor... Ajunsă până la rupere. La întoarcere, când am trecut prin dreptul casei ei Repeta fără sfârșit, ca într-o obsesie Câteva măsuri dintr-o mazurcă Își acompania un gând O imagine stăruitoare din trecut De acum A hotărât fără să mă consulte Că nu mai am voie să fumesc când suntem împreună Decât două țigări pe ceas făcute de dânsa Avea țigări gata A învățat să le facă de la bucătăreasă Deocamdată sunt cam noduroase, dar am să mă perfecționez Ai să vezi Cât îmi pare de bine că nu sunt reușite Că îi simt în fiecare defect mișcările, degetele, gândul ei, urma vieței misterioase Perfect reușite ar fi impersonale Cutia de țigără o administrează ea Când i-am cerut una peste număr, mi-a refuzat-o și mi-a interzis să mă tocmesc. Dar pe urmă, văzându-mă prea nenorocit, mi-a acordat o țigară de favoare. Regimul la care m-a supus e aspru, dar îl suport cu voluptate. Îmi satisface măcar în parte apetitul de sclavie, nevoia imperioasă de a-i pune la picioare întreaga mea libertate. Azi i-am dat o consultație medicală. Se lovise la un picior și doamna M, pentru care lumea e o posibilitate neîntreruptă din nenorociri, m-a rugat să văd dacă fica ei nu e amenințată de o steită. Cu toate protestările ei, Adela a trebuit să se ducă în casă și să-și elibereze piciorul. Când am fost chemat înăuntru, am găsit-o într-un fotoliu cu piciorul gol atârnându-i sub la rochei negre. Sătea încrunta de serioasă cu mâinile părăsite pe brațele fotolului. Dar deci, când am îngenunchiat ca un paș să-mi exercit meseria, nu și-a putut stăpâni un zâmbet concordant cu atitudinea mea involuntar-galantă. Nu avea nimic, niciun simptom îngrijorător, nici măcar un semn exterior. Albul era imaculat. Numai călcâiul mic de copil era trandafiriu. La pau, le servo, le nerv. zice Charcot, maestrul nostru al tuturora. Tu savă ansamblu. Epiderma ei fină ilustra în adevăr, eclatant generalizarea maestrului. Și cunosc destul de bine anatomia ca să știu că de la vârful degetelor piciorului și de la vârful degetelor mâini, pielea se afunează treptat, izolând tot mai puțin pulsația vieții.